Сонце прорвалося крізь хмару, щоб освітити невелику картину, і серед тиші й смерті раптом заспівав десь на горищі півень. — Ей, хто є? — крикнув Данило, не чуючи свого голосу. Він зліз коня, кинув повід, кінь пішов за ним. — Хто є? — гукав Данило, обходячи подвір'я, заглядаючи у вікна. Ніхто не озивався. Коли перекинутої кухні скотюрбився зарубаний куховар. Він саме чистив картоплю, коли його застукала смерть, і чиститиме вічно. Коли повітки лежало на купі кілька червоноармійців. Повернувши за повітку, Данило мало не збив з ніг живу людину. Це був хлопчик-червоноармієць. Він сидів, притулившись до стіни, Побитої кулями. Голова його трусилася. Губи щось говорили і говорили беззвучно і безупинно. Угорі кружляло гайвороння. Молодий комісар перев'язав хлопчика на поїв. Дізнався, що білі їхали з червоним прапором. Швед повірив, що вони переодягнені свої. Ніякого бою не було. Так загинув швед і партизани. Данило обняв якусь порубану шаблями вишню і відчув неймовірну гіркість, що не давало йому дихати. У голові промайнули всі болі дитинства, образи сирійського приюту і штовхани в наймах. Зачай полилися сльози. Вперше в житті Данило заплакав на цій землі свого дитинства. Перекопська рівнина, Таврійський степ були полем великого бою перед Кримом. Дві епохи, зітхнувшися на рівному безмежі, зводили рахунки. Революційне військо, кероване великим полководцем. Взяло до своїх рук ініціативу. Добірна гвардія Білих, одягнена й озброєна, з панцирниками, танками, авіацією, мусила вишукувати всіх засобів, щоб витримати концентрований удар. План передбачав оточення і знищення армії Врангеля в Таврії, не допускаючи її відходу в Крим. Шоста армія, відкинувши ворога, підійшла до Перекопу, закрила шлях відступу вранглівцям. Легендарна перша кінна армія вийшла всією масою в глибокий тил основних сил врангеля і закрила й другий шлях до Криму. Чонгар. Друга кінна армія, четверта і тринадцята, продовжували виконувати деталі залізного удару. Врангель ринувся до Криму, рятуючись від Кан. Перший етап ліквідації Врангеля закінчено. Комбінованими діями всіх армій фронту завдання оточити і знищити головні сили ворога на північ і на північний схід від Кримських горловин виконано блискуче. Ворог Зазнав величезних утрат, нами захоплено до 20 тисяч полонених, понад 100 гармат, безліч кулеметів, близько 100 паровозів і 2 тисячі вагонів та майже всі обози і величезні запаси постачання з десятками тисяч снарядів і мільйонами патронів.